Entzun testua: Zinea.eu, zer da zehazki webgune hau? Bueno, ba, lehenik eta ben hori da e, webgune bat. Eta bertan, ba, komentatu dituzun hoiek guztiak, ba, bai informazioa, bai historikoa, albisteak, eta hori bada. Baina proiektu bada, eta gubneko genuke izatea, hain zuzen ere, ba, zine mazale euskaldunen e, bilgunea. E, nolazpait gu esaten dugun bezala, ba, bueno, ba, zinemaz, euskeraz, irakurri eta idazteko unea. Mm -hmm. Komunikabide bat e, izan daitek la esan ganezake? Ba, lehenik eta bain bai. Eta ni neukazetaria naiz eta modu horretan egituratzen ari gara une honetan. Hori bai, berriro diot, nahi dugu ere bilgunia izatea, plaza izatea. Mm -hmm. e, ba, jendea gertura dadin eta bertan... E, beraien ekarpenak egiteko. Momentuz, e, sarean ikus daitekez, zinea puntu Bai, ala da. Ja, dagoeneko, martxan, martxan dago, eta bueno, ba, e, azkeneko sei zazpila albisteak daude, e, gero eta denboran gertu goizan, gero eta albiste gehiago daude. Uhum, danak euskeraz, euskera produsitzen duen arentzat, euskeraz e, ikusina iduen entzat zinema? E, danak euskeraz, eta e, gure interesgune nagusia euskeraz egiten den da. Gerora etorreko litzateke euskal herrian eta euskal herritarrek egiten duten Erderiz, erderazko zinema, e, eta noski, e, bertan erakusten den kanpoko zinema ere ba, izpide izaten dugu. Mm -hmm. Konsultarako balio du, baita ere ez bager galbiste berriak irakurtzeko? Hala da,halaa da, ala da. E, gure asmoa da eta ari garaia ja sortzen,, ba, bueno, ba Euskal Herrian egin den edo zein filmen inguruko ba, bai kritikak eta baita bestelaako ekarpenak biltzea momentu honetan ja hasia kritikekin Cinea.eu Zer da zehazki webgun hau. Bueno, ba, lehenik eta behin hori da, webune bat, eta bertan ba, komentatu dituzun hoiek guztiak, ba, bai informazioa, bai historikoa, albisteak, eta hori bada, baina proiektu ere bada, bada, eta guk neko genuke izatea, hain zuzen ere, ba, zinema zale euskaldunen e, bilgunea. E, nolazpait guk esaten dugun bezala, ba, bueno, ba, zinemaz euskaraz,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 Bai, ala da. Ja dagoeneko martxan, martxan dago eta, bueno, ba, e, azkeneko sei zazpila betetako albisteak daude, e, gerota, denboran gertugo izan, gero eta albiste gehiago daude. Uh -huh. Danak euskeraz? Euskera produsitzen duenaren zat? ikusi e, ikusina idunaren zat? E, danak euskeraz. Eta e, gure interes nagusia Euskeraz egiten den da, gerora etorreko litzateke Euskal Herrian eta Euskal Herritarrek egiten duten erderez, erderazko e, zinema, eta noski, e, bertan erakusten den, kanpoko zinema ere ba, izpide izaten dugu. Uhum. Konsultarako balio du, baita ere, ez bager galbiste berriak irakurtzeko? Ala da, ala da. E, gure asmoa da, eta ari gara ja sortzen, ba, bueno, ba Euskal Herrian egin den edo zein filmen inguruko ba, bai kritikak, eta baita bestelako ekarpenak, biltzea momentonetan ja hasia kritikekin. Amaitu da entzungaia. aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzun testua Orduan, e, gaixotasun psikiatrikoak zabalki, e, dira, arrazoik eta jokabidea errealitatean pertsepzio eta bizitzara egokitzeko gaitasunari eragiten dioten gaixotasunakau da. E, bai guk, kanpoti jasotzen duguna ez dugulako ondo jasotzen, edo ezberdin jasotzen dugulako, mm -hmm. edo gure jokareztelako eko kia hori zango litzetak ega gaixotasun psikiatriko bat. Bye. Eta beti badirudi iskutuan gordetzeko zerbait dela, izango bueno, dugu, gutxi gora beraek gaijetasun larrienakin bakarrik gizarteanen eguneko bostak edo izango lukela. Mm -hmm. Gaijetasun zikiatriko bat beraz, ba beste gaijetasun asko baino ohikoagoa normalagoa eta gure artean daudenak. Eguneko bost, hori da, Etik, batek, batek, luke, hori lagunetik batek da Horrek esan neuduna da, gainera, bizitza oso luzea da, bizitzan zehar momenturen batean izan dezakegula espironetako eh, bai, gaijetasun bat. Arazo o, bat, eta sorionez Gertzueetak eta dakigu, lan eztetak batzutan norendikan gutxixan marxakin. Araz hori da, ez ta, da, galera? Hori da, bai... Hori e, aldetikan, hain zaila, hain komplikatua da buruan, zer gertatzen den jakitea. Hori da, eta neurri berriak edo gauza berriak, botikek ere berrogeitamarrote ez dituzte, oso gauza berriak dira, garunaren funtzionamentuari buruz ere oso gutxi dakigu, eta badirudi pixkanak, pixkanak gauzak argitzen ari direla, eta hurrengo urteetan ere gauzak argituko direla eta sortuko direla. Mm -hmm. Orduan, eguk, e, gaixotasun zikiatrikoak bitaldea unditan banatzen ditugu. Alde batetik, eta bueno, izen hauek oso ospetxarra daukate, baina medikuk iba dute bere zanaia eta argitzen zaiatuko gara. Bada, bai. neurozia. Bai. Eta bigarrena zikozia. Ondo. Orduan, neurozian, e, ez daukate inguruaren, pertsepzioaren aldaketari, gauda. beraiek errealitateaten bezala jasotzen dute. Baina naiz eta horren aurke, aurrean, e, beraien erantzuna izugarrizkoa izan, beraien erantzuna izugarrizkoa izan, jendeak ulardezan, Normala da, armia armabati bildurre izatea, izan liteke. Baina armia bat ikusten dudanero, izutzen banaiz, behar bada, bueno, ez da ain baina ez da normal, normala. Baina egunero pentsatzen bada, eta armia armabatek helduko nahuela, gehiagizko izan liteke. Mm -hmm. Horiz... Neurrizkan pokoa. Neurrizkan Neur. bueno, Horren barruan daude, antzietatea, ondo eza hipokondria, gaixotasun obsesibo-kompulsibo, hauek izango ditu, baina hauek. hauek, ez dioten norberaren... E... Izaerari edo kanpotikandatorren erantzunaria e, eragiten, nahizetan norberaren e, gero bizitmoduari eragin kalte batein. Uh -huh. Horregat, idira e, Deno daukagun eurozi puntu bat, deno daukagun dola bildur bat gauzen batzuri. Eta bildur ezatea gainera gauza arrunta dauzko da. da. Orida, pertsuna, baina, baina neurri. Hori Iza, da, izaeran doa, dena doka guantzitate puntu bat, behar dugulako, Vai. baina gehiagizko izan litekelako. Orduan, e, gaixotasun psikiatrikoak zabalki, e, dira, arrazoik eta jokabidea errealitatean percepzio eta bizitzara egokitzeko gaitasunari eragiten dioten hau da. E, bai, guk, kanpoti jasotzen dugun ez dugulako ondo jasotzen, edo ezberdin jasotzen dugulako, mm -hmm. edo gure joka ez estelako eko kia hori zango litzetak gaixotasun psikiatriko bat. Bye. Eta beti badirudi iskutuan gordetzeko zerbait dela, bueno, bai zango dugu, gutxi gora beraek gaixotasun larrienakin bakarrik, gizartean eguneko bostak edo izango lukela. Mm -hmm. Geixotasun zikiatriko hore bat, beraz, ba, bestek geixotasun asko baino ohikoagoa normalagoa, eta gure artean daudenak. Eguneko bost, hori da, hogei lagunetik, batek, batek izatea. Horrek esan dutuna da, gainera, bizitza, oso luzea da, bizitzan zehar, momenturen batean, izan dezakegula, espironetako e, bai, geixotasun bat. Arazo, arazo bat, eta a, zorionez, Geruzetak egiago dakik gular, nizetak batzutan norendikan gutxixan mar jakin. Araz hori da, da, Hori da, bai. Ikerkuntzaldetik han, hain zaila, hain komplikatua da buguan zer gertatzen den jakitea. Hori da, eta neurri berriak edo gauza berriak, botikek ere berrogeita marrote ez dituzte, oso gauza berriak dira. Garunaren funtzionamentuari buruz ere oso gutxi dakiku. Eta irudi pixkana-pixkana gauzak argitzen ari direla, eta hurrengo urteetan ere gauzak argituko direla eta sortuko direla. Mm -hmm.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 Normala da, armierma bati bildurre izatea, izan liteke. Baina arma bat ikusten dudanero, izutzen banaiz, behar bada, bueno, ez da ainbesterakoa, baina ez da normal, normala. Baina egunero pentsatzen bada, et armierma batek helduko nahuela, gehi izan liteke. Mm -hmm. Horiz... Neurrizkan pokoa. Neur pokoa. Bueno, horren barruan daude antzietatea, ondo eza hipokondria, gaixotasun obsesibo-kompulsibo, hauek izango dituko, baina hauek, ez dioten norberaren... E... Izaerari edo datorren erantzunaria e, eragiten, nahizetan norberaren e, gero bizi moduari ba eragin kalte batein. Uh -huh. Horregat, idira gaixotasunak. E, deno daukagun eurosi puntu bat, deno daukagun dola bateko bildur bat gauzen bat Eta bildur ezatea gainera gauza arrunta dauzko hori da. da pertsuna, baina, baina neurri. Izan, an... Hori da, izaeran doa, dena doko guantzitate puntu bat, behar dugulako, Vai. baina gehiagizko izan litekelako. Amaitu da entzun gaija. Aukeratu dituzun erantzak idatzi beheko laukietan.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 Entzun testua Gaurkoan, laborategi kimikoaren kontu bat aipatuko dugu. Une batez, begira ezagunatzera. Behin, kromo elementu kimikoari buruz itzen genuen. Ogoratzen, orduan esan genuen, kimikako laborategiak ez direla koloretsuak izaten. Solido gehienak zuriak direla, eta likido gehienak gardenak eta koloregabekoak. Filmetan ikusten diren koloreak, ba hori se, Hollywoodeko kontua direla. Baina badirela salbu espenak, adibidez, kromo elementuaren konposatuak. Bagaur, beste salbu espen batiburuz hitze ingingo dugu. Adirasleak. Adirasleak kolore biziak dituzte. Are gehiago, kolore biziak izan behar dituzte, Maita ez. Hain zuzen adierazten dutena bapateko kolore aldaketa baten bitartez adierazten dute. Kimikarien artean oso ezaguna da adibidez, fenolftaleina izeneko komposatua. Laborateiko ikasketak egin dituenia ia edo zeinek erabiliditu. Azidoari botatzen zaio askotan. Inguru azidoan adierazlea gardena da. Baina base bat gehitu, hidroksido bat adibidez, eta une batean magia gertatzen da. pHa zortziko mabi izate deizten denean, pling, likidoak kolore arrosa bizia hartzen du batean. Horregatik da enbaliagarria baliagarria zat likidoaren kolorea aldatu denunean, pHa justu 8,2 da. Alaketako oso azkarra da eta oso markatua. Oso ikusgarria adirazle guztietan, metileno urdinak izenekoak urdinetik gardenerako aldaketa egiten du. Bromotimol urdinak urdinetik horirakoa. Metilo laranjak gorritik laranjarakoa eta beste adibide bat. Bromo kresol berdea. Ez ez azmatu, ze koloretatik, ze koloretara aldatzen den. Bromo kresol berdea urdinetik hori aldatzen da. Berdea izena izan arren. Tira, tarteko kolorea da berdea, ez da? Ba oso adibideona da, kimikariek laborategian egiten dutena, etxean ikusteko. Komuna garbitzeko erabiltzen diren produktu batzuek, Bromo kresol dutelako osagaien artean.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 Filmetan ikusten diren koloreak, ba hori se, Hollywoodeko kontuag direla. Baina badirela saluespenak, adibidez, koromo elementuaren komposatuak. Bagaur, beste saluespen batiburu zitzein dugu. Adirazleak. Adirazle kolore biziak dituzte. Are gehiago, kolore biziak izan behar dituzte. Maita ez, hain zuzen, adirazten dutena, bapateko kolore aldaketa baten bitartez, adirazten dute. Ranararara Kimikarien artean, oso ezaguna da adibidez, fenolftaleina izeneko konposatua. Laboratoriko ikasketak egin dituenia edo seinek erabiltu. botatzen saio askotan. Inguru azidoan adirazlea gardena da. Baina base bat geitu, hidroksido bat adibidez, eta une batean magia gertatzen da. pHa 8,2 izatera iristen denean, pling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 Metilo laranjak, gorritik laranjarakoa Eta beste adibide bat, bromokresol berdea Ez ez azmatu, ze koloretatik, ze koloretara aldatzen den Bromokresol berdea urdinetik hori aldatzen da Berdea izena, izan arren Tira, tarteko kolorea da berdea, ez da? Ba oso adibideona da, kimikariek elaborategian egiten dutena, etxean ikusteko Komuna garbitzeko erabiltzen diren produktu batzuek, bromo kresol berdea dutelako osagaien artean. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.